Не хочу бути жертвою її невіри, так я думала, коли тікала. Тепер мені тридцять років, баба давно померла, я навіть не приїхала на її похорон. Але мені все одно не вдалося рятуватись, напевно, я втекла запізно. Не маю власних історій, тільки її. Я розповідаю іншим людям її історії, мимоволі, не хочячи. Щось сидить у мені, що постійно під'юджує розповідати далі. І коли я розповідаю, що чуюсь дуже щасливою, «І плачу, і щаслива, тому прошу вас, послухайте мене ще, ще трохи. Не йдіть. Послухайте ще хвилинку». Під час війни баба працювала на кухні у військовому шпиталі і якось заснула у казані, коли його мила. Зама Гуркан. Розділ перший. Радіон. Ванька народилась на Івана, і тому Ванька. Окрім Ваньки, її мама мала ще дев'ятеро синів, але всі вони загинули, Хто на першій війні, хто на другій, хто поміж ними. Ванька ніде не вчилася, бо мусила бути вдома і за всім доглядати. Її мама ставилась до неї як до прислуги, не більше. Втративши один за одним дев'ять синів, вона не могла зрозуміти, як так сталося, що було дев'ять, а тепер нема. Була одна і є одна. Деколи Ванчина мама так дивилась на Ваньку, ніби докоряла за живучість. «Жінки живучіші», – часто повторювала вона. Запрягаючи десятилітню Ваньку замість коня оплух. Ванька була негарна. Мала неприродно-червоні щоки, ніби навмисно зафарбовані буряком і дуже-дуже ріденьку косу. Протягом свого сімдесятилітнього життя Ванька ненавиділа хіба що свою косу. Мила волосся раз на місяць і деколи гріче, завжди ходила у хустці. Ніхто ніколи не знав, якого кольору її волосся. Тільки один раз Ванька заговорила про нього, коли вже не могла сама помитись. Я її мила. У тебе вже зовсім біле волосся, сказала я. Такого білого я ще ніколи не бачила. Хіба біле, дивувалась Ванька. Не може такого бути, у мене чорне волосся. Також у Ваньки були дуже худі ноги і великі майже чоловічі долоні. Тими долонями вона могла робити все, що завгодно. Її не жалила кропива й оси. Її непік, пік окріп, взимку її руки були тепліші за піч. Наймолодшого Ванчаного брата забрали в есеси, і він, як більшість, загинув під бродами. Хоч бути певним у його смерті ніхто до кінця не міг, бо після нього нічого не залишилось, тільки Кептар. Він просто зник. Коли прийшли совіти і взялись робити перепис населення, то мама Ваньки і сама Ванька дуже боялись, бо зізнатись совєтам, що хтось із родини був у есесах, Означало забронювати собі квиток до Сибіру. Мама від страху дуже захворіла, іванька мусила йти до сільради сама. Вона теж боялась боялася випадково згадати на допиті про брата, який був в Есесах, боялась також про нього забути. На подвір'ї сільради стояла фіра без кони, а на фірі лежали два трупи бандерівців. Насправді, трупів тоді в селі було значно більше, але ці два служили наукою решті мешканців. Трупи лежали на фірі кілька днів, потім тривав перепис населення, щоб кожен з тих побачити і ще більше злякатись. Чоловік за столом запитав Уваньке, хто вона така і скільки у її родині людей. Тих, хто загинув на війнах, попросив теж назвати. Уванька так боялась, що забула всіх. Вона сказала, «Нікого нема, тільки я одна». Як таке може бути, що ти мені голову морочиш?» – кричав чоловік за столом. «Тільки я одна, я сама». «Але ж мусив тебе хтось породити. Ніхто мене не родив». Ванька говорила тихо, а пустар кричав. «Дитина, скільки тобі років? Дванадцять. Ну от бачиш, тобі дванадцять років. Дванадцять років тому тебе хтось народив, хіба не так?» Ванька зрозуміла, що попалась і заплакала. «Ніхто мене не родив», кричала Ванька, коли старші жіночки намагались витягти її з цільради. «Мене не треба було родити, бо я є завжди». Ванька одружилася, коли навколо був голод, у 47-му. Їй попався найдурніший чоловік із тих, котрі чудом пережили війни. Ванька могла вибрати. Були або каліки, або дурні. Вибрала дурного, але здорового. Дурному було байдуже, чи дружина вродлива. А ванці було байдуже, чи чоловік дурний, бо вона все одно не мала на нього часу. У Ваньки були корови, свині, гуси, кури, качки, кроли... Пси, діти, у чоловіка було тільки подвір'я. Він збудував спочатку стодолу, потім щіпку, потім літню кухню, потім короник, потім, значно пізніше, добудував другу кімнату до хати. Посередині подвір'я стояла криниця, і Ванька кожного великодня і кожної покрови малювали її в голубенький колір. На початку п'ятидесятих стодолу забрали в колгосп.